«Два квитки до Львова, на сьогодні», – наказав Матвій в органайзер. Офіціантка вже ступила крок від стола, коли брат вхопив її за руку. «О, Боже, тільки не це!» Знову в брата заскоки. Зараз він скаже, щоб офіціантка покликала адміністратора. Далі він вилляє відро гівна на голову адміністратора. Далі він скаже, що офіціантка М хамить клієнтам і накаже, щоб її звільнили. За кілька днів він перевірить, чи справді офіціантку Машу було звільнено. Розмова у наказовому тоні з диспетчером авіакас переросла у крик. – Нє, ти скажи, як тебе звати? Я дізнаюся, хто у вас там сидів на прийомі. – Ах, ти ж хамка! Я тебе знайду! і вижену копняком підзад з цієї роботи. Сама столи пельку!» З цими словами брат відрубав зв'язок. «Дівчину відпусти?» – сказав братові Яків. Матвій помітив, що стискає руку офіціантки і відпустив її. «Ви щось хотіли?» – спитала перелякана офіціантка. Тепер уже Яків затулив обличчя руками. Починається. Хотів вам дати чайові. Матвій поліз до портмане, витягнув звідти сто з купюр. Взяв із жмені банкнот купюру в сто доларів. Передумав і витягнув двадцятку. Вклав офіціянців долоньку і стиснув долоньку в кулачок. «У мене батько помер», – сказав Матвій, зазираючи дівчині в очі. Її ручка знову була в братових лапах. «Машо, Машенько, скажи мені щось утішне». «У мене тільки-но батько помер». «Машенько». «Можна я, я піду?» – прошепотіла дівчина. Брат, гіпнотизуючи її поглядом, – послабив хватку. Офіціантка висмикнула руку і побігла за портьєру. «Машенько!» прошепотів він, дивлячись туди, де розтанув її ефірний силует.